Iker Elizalde e Pagampu Beda 3.110, soa 52,88%. Lehen itzulian sorpresa eragin bazuten EH Baiko autagaiek bozkatuenak izaten, bigarren itzulian ere nagusitu dira irumila eundamar bozkekin EH Baiko Iker Elizalde. Ba, gaur emaitza horiek berretsi ditugu, ba, kolektibo bat egondelako otzor lanean, beraz ebendik noski eskerrak guretzat bozka eman duten guztiei, baina baita ere gure militante guzti guztiei, beraien lanik gabe, bau ez zen posibilei izanen, eta gaur ba, berresten da mugimendu abertzale eta eskertiarraren proiektua sekulan, baino, baino biziago dela. Bae atxe baiko autagaia kurruñan izan dira bozkatuenak, euneko irurogeita batkako txogoita sortziarekin, biratun ere aurretik kokatu dira euneko berrogeita mazazpikako txogoitame sortzia erdietziz, eta endaian ezkerra irurogeita lauko, xantalkejik kotanzon eta frederik trantxe izan dira bozkatuenak. Bozken euneko berrogeita mazazpikako txamabialortuz, ina kantonnamennduan oroar berrehun dairurogei bozen aldearekin atzetik geratu dira. Chanalkegik kotanzo. Ebekute eh ez forcément in deception mais, mais, mais je relativize cette deception puisque sur Hand nous faisons un très très bon skor avec 56 Donc euh, je vois que les endaillés euh, nous confortent dans notre dans notre rôle d'élus de proximité et, et malheureusement euh, sur Urrugne et Biriatou euh, nous ne faisons pas le score espéré, ce qui fait que euh, ce qui fait que nous perdons cette élection. Bendaiako kantona mendon beraz EH Baiko Ikerrelizalde eta Anipo da izanen dira departamentuko kontseillariak ondoko sei urtetan.